Kapitola 23. Armádě velí Karana Vládci a bojovníci, kteří se schromáždili v Duryodanově stanu, tiše seděli a upírali zrak na prázdné sedadlo dróny. I sám Duryodana podlehl zármutku. Dlouze vzdychal a zíral do země. Několik přátel ho tišilo véckými verši o věčnosti duše a dočasnosti všech hmotných věcí. Utěšovali také krypu, který naříkal nad smrtí svého milovaného přítele a švagra. A švatáma odešel do svého stanu. Chtěl být sám. Po nějaké chvíli králové odešli a zanechali Duryodanu samotného jen s Karnou, Šakunim a svými bratry. Seděli, téměř nic neříkali. Vzpomínali na utrpení, které způsobili pádovcům a cítili hlubokou lítost. Když večer pokročil, ulehli na drahocená lůžka, nemohli však usnout a úzkostí sebou házeli sem a tam. Noc se vlekla dál. Durjódena opět pomyslel na Dánavi. Zdálo se, že dodrželi svůj slib a pomohli mu. Drona bojoval opravdu démonsky, ale přesto podlehl. Jakou moc mají pádovci na svoji straně? To je opravdu nedokáže nic zastavit. Když se slunce konečně přiblížilo k východnímu obzoru, kurovci apaticky vstali a věnovali se svým ranním obřadům. Poté se znovu sešli s ostatními vládci. A rozhodli se jmenovat velitelem svých vojsk Karnu. Proběhl jmenovací obřad a když bráhmanům rozdali milodary, vyrazili na bojiště. Čekal je šestnáctý den války. Kurovská armáda, již velebily a které žehnali bráhmanové, pochodovala do boje s odhodláním pomstit drónu. Kar najel v jejím čele v lesklém Brnění a zářil jako jeho nebeský otec na svém osanivém kočáře. Když výjížděl do bitvy a pozbuzoval kurovce řevem a výkřiky, opěvovali ho básníci. Po jeho boku jel do Rjordana a za ním ostatní bratři. Ze strany je chránili ašvatáma, krypa, krytavarma a šalje. Tyto hrdiny následovaly ostatní mocní králové v čele svých armád, které se do šiku ve tvaru ptáka. Všichni bojovníci pustili z hlavy předchozí neúspěchy a v naději na vítězství se hnali s hlasitým křikem do bitvy. Pándovci tváří v tvář nepřátelům, blížícím se v hrdiné náladě, sestavili svoje vojáky do tvaru půl měsíce. Obě armády se přiblížily za bojového pokřiku a trůbení na lastury. Z původních šesti milionů bojovníků jich zbyl méně než milion. Všichni dobře věděli, že válka skončí teprve tehdy, až všichni padnou. Duryodana bude bojovat do posledního muže a pádovci se nároku na svoje království nevzdají. Na obou stranách byly stále přítomní neporazitelní hrdinové, kteří v bitvě nezakolísali. Bylo tedy jisté, že obě armády budou zničeny a o konečné vítězství svedou boji vznešení hrdinové obou stran. Karna, pozbozen svým postavením hlavního velitele kurovců, začal pobíjet zbývající pánovské jednotky. Když na všechny strany střílel svoje olejem napuštěné šípy, připadal svým nepřátelům jako planoucí slunce se svými nelítostnými paprsky. Nerozlišoval na koho střílí a stejnou měrou kosil vojáky, jezce, slony i bojovníky na kočárech. Býma, nakula a sátjaky spěchali zastavit jeho postup. Zaplavili ho zbraněmi a postupně ho zatlačili zpět. Ostatní kurovci přijeli Karnovi na pomoc a mezi hrdiny obou stran se rozpoutala lítá bitva. Ke strašlivému střetu došlo mezi býmou a Ašvatámou, jemuž s úžasem přihlíželi i nebešťané. Nakonec Ašvatáma podlehl a v bezvědomí ho odvezli z bojiště. Také býma byl zraněn. Zhroutil se vyčerpáním a vozataj odvezl i jeho. Karna se probojovával dál od svých protivníků a opět se vřítil do pándovské armády. Bezpočtem šípů drtil vojáky a pronikal jejich řadami jako oheň suchým lesem. Proháněl se kolem pronásledován mnoha pándovskými hrdiny a působil v jejich řadách krveprolití. V jiné části pole bojoval nemilosrdně Arjuna. Útočil na zbývající nárájany a několik přežívajících samšaptaků a tvrdě je kosil svými neomylnými šípy. Kurovské síly, vystavené Arjunovu útoku, připomínaly oceán zmítaný běsnící bouří. Arjuna toužil po příležitosti střetnout se s karnou v rozhodujícím boji a při zabíjení svých neústupných nepřátel nestrácel ani trochu času. Když Karna pobíjel pančálské a soumatské bojovníky, zastihl ho a k boji vyzval na kula. Nebojácný pádovský bojovník vrhl na Karnu mnoho svetonosných šipek. Ten je však svými rychlými šípy roztříštil na kusy. Vystřelil na Nakulu planoucí šípy a on je také rozbil svými vlastními. Po určité době prudkého boje oba muži poodstoupili a upírali na sebe pálčivé pohledy. Nakula zvolal. Díky přízní štěstí mám příležitost s tebou dnes bojovat. Jsi příčinou veškerého našeho utrpení a neseš také vinu za tuto velkou válku. Kvůli tobě nyní leží tolik vznešených hrdinů bez života a svět je plný vdov a syrotků. Nes tedy následky svojí zlotřilosti, o hříšníku. Jsem zde, abych tě strestal. Kárna se už klíbil. Ostateční, nejprve mě zasáhni a potom mluv. Hrdinové pronášejí silná slova, až po dosažení velkých činů v bitvě. Ukaž nám svoji odvahu. Nepochybuj o tom, že tvoji domýšlivost zničím. Oba bojovníci se okamžitě probodli okřídlenými šípy vystřelenými oslňující rychlostí. Hřvali, kroužili kolem sebe a stříleli nesčetné šípy, které ten druhý odrážel. Po vyvolání nebeských zbraní se obloha zaplněla šípy, a bojiště zahalil temný stín. Karna postupně nabyl vrchu. Zabil kolova vozataje a čtyři koně. Nakula uchopil meč a štít, ale Karna je rychle rozbil na kusy. Pádův syn potom vzal svůj ozubený a a seskočil. Karna však rozbil ký šípy. Se smíchem přijel ke svému ozbrojenému soupeři, a udeřil ho lukem. Na kula, vystavený Karnově výsměchu, hanbou a zármutkem jen plál. O dítě, jdi za svými staršími bratry. Neměl by bojovat s mocnými. Tvoje síla spočívá jen ve slovech. Karna si opět vzpomněl na slibdaný kuntý a ani se nepokusil na kulu zabít. Ten pak pokořen utekl k judištěrovi. Vylezl na bratrů v kočár, ronil horké sazy hněvu a těžce dýchal. Myslel na Arjunu a Krišnu. Krutého Karnu brzy stihne zasloužený konec. Svojí moc může projevovat, jen dokud na něho tito dva vznešení hrdinové s hněvem nezautočí. Karna pokračoval v útoku na pádovské oddíly. Obížel pole s lukem neustále napnutým, střílel planoucí šípy a připomínal ohnivý kruh. Vyjel proti srinžajům a pobíjel je po deseti tisících. Zatímco Karna ničil svoje nepřátele, zuřili další boje. Krypa se potěká s dryšťa dumnou, má se sátěkým a býma s dritaráštrovými syny již zabil dalších dvacet. Yurištěra se střetl se šaliu a mnozí další mocní hrdinové skřížili zbraně v zuřivé řeži. Nebešťané z těchto střetů nevycházeli z údivu. Arjuna sám zničil armádu Nárajanů, přestože ho zároveň obklopovalo mnoho mocných ratů a maharatů. Šípy s půlměsícovým ostrím utínal nepřátelům hlavy a údy. Bez umdlení se proháněl kolem a drtěl kurovce nekonečným proudem šípů z gándývy. Když slunce dospělo k západnímu obzoru, bojiště skýtalo příšerný pohled. Polovina bojovníků, kteří dnes vyjeli do boje, tam ležela bez života. Země byla poseta mrtvolami, troskami kočárů a brnění. A těli spálenými zcela k nepoznání. Hejna supů kroužila nad bojištěm a šakali vili a štěkali. Karna viděl, jak bojovníky halí temnota a poručil kurovské armádě ustoupit. Nepřál si další noční bitvu. Vojáci se od sebe oddělili a chválíce se odvahu nepřátel vyrazili zpět do svých táborů. Durjodana seděl ve svém stanu, vzdychal a mačkal si ruce. Z jeho jedenácti a zbyla jen jediná. Bylo to téměř neuvěřitelné. Tolik údajně neporazitelných hrdinů padlo. Bojovníci, kteří nikdy předtím neokusili porážku, nyní objímají zemi jako muži objímající svoje milenky. Většinu škody mají na svědomí Arjuna zbímů. Jak dlouho to může ještě pokračovat? Tito dva nadutí pádovci musejí zemřít. On si vezme na starost Bímu. Ale proč Karna stále ještě nezabil Arjunu? Duryodana pohlédl na svého přítele. Karna poznal, na co Duryodana myslí a řekl. Arjuna je vždy ostražitý, vytrvalý, obratný a chytrý. I když se naskytne příležitost dost ho zasáhne Krišna a zachrání ho. Přesto mě nic nezastaví. Dnes mi unikl díky různým lstím. Ale zítra zmařím všechny jeho pokusy a určitě ho zabijí. Duryodanu Karnova sebedůvěra povzbudila. Budíš. Rozpustil schromáždění a řekl všem, že se sejdou za úsvitu, a dohodnou se na strategii, jak zabít Ardžunu. Příštího rána přišel Karna k Duryodanovi sám. Kurovský vůdce mu pokynul, aby se posadil na skvostné sedadlo, zatímco mu jeho pobočníci připevňovali brnění. Když si připínal kožené chrániče prstů, zeptal se. Milí příteli, jsi připraven čelit Ardžunovi? Karna Ponuře odpověděl. Dnes s tím slavným hrdinou vybojuji nezapomenutelnou bitvu. Buď zabiju já jeho, nebo on zabije mě. Jestli se mi ho dnes nepodaří zabít, spole se nevrátím. Třeba, že jsem byl připraven o zbraň šakty, nepovažuji se za slabšího. Od parašurámi jsem získal mocné nebeské zbraně. A rychlostí a obratností se Arjunovi vyrovnám. Dnes mě uvidíš bojovat s Arjunou, podobně jako bojoval Indra s Daiti. Celá tato země zbavená trnů bude brzy tvá. Není nic, co bych pro tebe neudělal, o králi. A neexistuje žádný člověk, který by mi mohl odolat, když jsem rozněvaný. Něco však od tebe potřebuji. Karna vysvětlil, že ho Arjuna v jedné věci převyšuje. Jeho vozatajem je Krišna. Krišna řídí jeho kočár s nevýdanou obratností. Potřebují někoho, kdo se Krišnovi vyrovná v řízení kočáru. Myslím, že pro tento úkol se hodí jedině šálja. Duryodana vrhl na Karnu ostrý pohled. Šálja je jedním z nejmocnějších hrdinů, kteří kudovcům zůstali. Byla by hamba ho ztratit. Také by se jistě netvářil střícně na žádost, aby přijal podřadnou úlohu vozataje. A zvláště Karnova. Šalja je navíc příbuzný pán Lze mu vůbec věřit? Karna viděl Durjodenův výraz zračící pochybnosti a proto řekl. S pomocí šalí se vidím jako vítěz. Svým uměním řídit kočáry se proslavil po celém světě. Při posuzování silných a slabých stránek soupeře není nikdo lepší než on. Zavázal se ti pomocí, o králi, protože jsi ho potěšil. Jako muž dokonalé cnosti udělá vše, co bude v jeho silách, aby mi pomohl. Jdi proto za ním a přesvědč ho, aby řídil můj kočár. Dur Jodana vypadal zamišleně. Možná to je jediná šance, jak vyhrát válku. Bez Arjunovy porážky je prohra jistá. Přikýl. Přesvědčím vládce Madry, aby úlohu vozata je přijal. Nechám ti přidělit mnoho kočárů, každý vybavený všemi zbraněmi. Dám ti také stovky vozů plných šípů. Duryodana věděl, že bitva s Arjunou bude vyžadovat obrovské množství šípů, aby vyrovnali jeho nevyčerpatelnou zásobu. Vydal rozkazy svým služebníkům, pak vstál a ze stanu odešel. Uviděl šalju ve svém stanu a přistoupil k němu s podlézavým výrazem. O mocný hrdino, nejlepší z lidí, o neporazitelný, přicházím s poníženou žádostí. Karna tě prosí, aby se s dnešním souboji s Arjunou stal jeho vozatajem. Není nikoho, kdo by se ti mohl v řízení kočáru rovnat. Vyrovnáš se i Krishnovi. O nejlepší z bojovníků na kočárech, proto tě prosím o pomoc. Laskavě přijmi tuto úlohu z náklonosti ke mně. Duryodhana dále chválil šaljovi schopnosti a ujistil ho, že na celém světě není jiný bojovník, schopný obratnou jízdou s kočárem zaručit, že karna Arjunu přemůže. Závisí na něm celá armáda. Pokud Arjunu brzy nezastaví, zkáza kurovců na sebe nedá dlouho čekat. Šaljana Duryodonu vyděšeně pohlédl, pak náhle vstal a začal rázovat postanu. O synu Gandári, takovou žádostí mě urážíš. Jak mě můžeš považovat za méně důležitého než Karnu? Nedůvěřuješ snad mojí věrnosti a úsilí v bitvě? Dokáží to též, co v syn. Přiděl mi kterékoliv hrdiny. Až je zabij, vrátím se do svého království. Jestli chceš, abych s pánovci bojoval sám, učiním tak. Tato žádost mě však uráží. Po takových slovech bych měl této války okamžitě zanechat, ale vášen či hněv mě nepřinutí zříci ze svojí povinnosti. Šalia zuřil. Jako kšatria měl povinnost bojovat a ne řídit kočáry. To náleží šudrům. Písma přikazují, aby šudrové sloužili k šatriům, ale nikdy naopak. Karna pochází z rodiny šudrů a on, Šalia, je korunovaný vládce Velké země. Šalia nasupeně hleděl na Duryodanu. Nevím, jak pro tebe mohu teď dále bojovat. Po této urážce se mi chce spíš vrátit se domů. Šalia se vyřítil ze stanu a Duryodana běžel za ním. Prince ho zastavil a natáhl ruku dolů, aby se dotkl jeho nohou. Prosím, pochopně správně a neuráží se. V žádném případě jsem nechtěl naznačit, že jsi něco méně než karna. Také nepochybuji o tvojí upřímnosti. A už vůbec si nepřeji, aby se král Madry ponížil konáním nějaké podřadné povinnosti. O ničem z toho nemůže být ani řeči. O vládce země. Jsi pro mě tím, kdo je ve všech ohledech Karnovi rovnocený a nejen to. Prosím, nech mě vysedlit ti moje pohnutky. Duryodhana pověděl Šaljovi, že ze všech bojovníků na poli se žádný nemůže vyrovnat Krišnovi, který všechny dalece převyšuje a přesto přijal úlohu Arjunova vozataje. Z toho důvodu pomyslel Duryodana na Šalju který je jako druhý Vásudéva. Karna může bojovat s Arjunou jako s rovným, pokud jde o zbraně, ale potřebuje vozataje srovnatelného s Krišnou. Princ řekl, že jeho ani Karnu nenapadl nikdo lepší než Šalia. Když vládce Madrasu slyšel Duryodanovu chválu Krišny, uklidnil se. Krišnu miloval stejně jako jeho synovci, pán Vzpomněl si na slib dený To jistě osud stanovil, že má v tomto souvoji řídit v kočár. Šalja se rozhodl a řekl. Tvoje oslava, na syna, obněkčila moje srdce. Zvážím přijetím této úlohy, ale jen pod jednou podmínkou. Musí mi být dovoleno říkat v karnově přítomnosti, co se mi zachce. Duryodana vydechl úlevou. Budiš, pojďme ke Karnovi. Aby Duryodana šalju dále povzbudil, vyprávěl starý příběh o tom, jak Mahadeva, kdy si bojoval s Dánavy a Dajty a jako vozata mu sloužil Brahma. Pokud vyvstane nutnost, aby ji přijal, nepředstavuje tato úloha pro mocného hrdinu ponížení. Po příchodu do Karnova stanu Duryodona řekl. Pohleď na tohoto mocného hrdinu o panovníku. Je možné, aby se narodil sůtovi? Podle mě je to potomek nějakého vznešeného boha. Jistě byl splozen k šatryjském rodě a po narození opuštěn. Podívej se na jeho nezměrnou hruď, paže jako k stromů, sličnou tvář, ušlechtilou postavu a chování. Svojí září se podobá slunci. Nemohu přijmout, že se narodil ženě z rodu sultů. Šália pozdravil Karnu a řekl. Stanu se tvým vozatajem ve velkém souboji. Mám však o výsledku pochybnosti. I kdyby se ti nějak podařilo Arjunu zabít, Uvidíš, jak do boje vstoupí se zbraněmi v ruce Kéšava. Šália se otočil k Duryodanovi. Nepochybuj o tom, že Krišna vyhladí tvůj rod se všemi jeho spojenci i následovníky. K čemu tedy bude dobré zabít Arjunu? S tím si Duryodana hlavu nedělal. O králi, nebojím se Krišny. Když mám na svojí straně tebe i Karnu, jak se Kéšavovi může podařit tě v bitvě? Karna Arjunu jistě zabije. Potom budete ty i on pro Krišnu více než vyrovnanými soupeři, a to i s podporou jeho stoupenců. A kdyby měl být Karna zabit, budeme spoléhat jen na tebe. Šalia pohlédl na Karnu, který si pečlivě uvazoval Brnění. Pravděpodobně naposled pomyslel si madráský král. Budiš, o vládce Báratu, budu řídit Karnu v kočár. Karna Šaliovi poděkoval a oba objali Duryodanu. Potom spolu opustili stan, aby se setkali s ostatními bojovníky. Po dohodnutí strategie Kurovci nasedli na svoje kočáry a koně, zařvali a zatroubili na lastury. Šália se chopil opratí Karnova obrovského kočáru a vyjel s ním do čela armády. Deset tisíc bubnů a stejný počet trubek doprovázalo kurovské jednotky do bitvy. Když jeli na bojiště, Karna řekl. Odvez mě i hned na místo, kde stojí pán Budeli Bude-li třeba, pustím se do boje se všemi pěti bratry najednou. Řiď koně rychle, o vznešený hrdino, abych mohl zabít Arjunu, Bímu, Judištyru i dvojčata. Dnes uvidí svět moji jedinečnou chrabrost. Šalia se rozesmál. O synu vozata je, proč pán zlečuješ? zlehčuješ? Těchto pět hrdinů je neporazitelných a jejich rádcem i ochráncem je Krišna. Ó, Karno, až je spatříš na obloze vytvářet klembu z desčetných šípů, už takhle mluvit nebudeš. Až uslyšíš drnčení Gándívy, budeš bez pochyby litovat svých pišných výroků. Karna nebral šaliu na vědomí a vykřikl. Řiď! Jeho kočár rachotem ujížděl pándovcům stříc. Když se obě armády přiblížily, objevila se hrozivá znamení. Hřmělo z bezvračné oblohy a pršelo kamení. Prudký výtrvál kurovcům do tváře. Viděli, jak je popravici míjí stáda zvířat a slyšeli vytí šakalů. Jejich koně ronili slzy a prapory se třásly. Kurovci na znamení nedbali a puzeni osudem se hnali do boje. Při pohledu na Karnu, zářícího jako oheň v čele armády, cítili, že vítězství je jejich. Když se řítili do bitvy, vydávali bojový pokřik a mávali zbraněmi ve vzduchu. Karna na vojáky zavolal. Každého, kdo mi ukáže, kde stojí Arjuna, bohatě odměním. Tomu, kdo mě upozorní na pádova syna, dám zlato, drahokami a skvělé koně. Ukažte mi, kde bojují Arjuna a Krishna a zahrnu vás veškerým bohatstvím, které po nich zbude, až je zabijí. na tato slova zaslechl a provolal svému příteli slávu. Zařinčeli čineli a rozezněli se tisíce bubnů. Šália se opět rozesmál. O v synu, pošetile rozdáváš bohatství, jako bys byl kuvéra. Neboj se, Arjunu najdeš snadno. Není třeba rozdávat bohatství a zvláštěné nevhodným osobám. Dostatečně brzo ho najdeš sám. Tvoje chvástání je k ničemu. Ještě nikdy jsem neviděla lišku, která by přemohla dvojici lvů. Nevidíš, co je třeba dělat a co ne. A proto je mi jasné, že je tvůj život u konce. O Karno, zdá se, že nemáš žádné skutečné přátele, kteří by ti zabránili vrhnout se do ohně. Jako tvůj přítel ti radím přiblížit se k Arjunovi obezřetně a s podporou velkého oddílu vojáků. Neútoč proti němu sám, jako člověk snažící se přeplavat oceán pouhou silou svých dvou paží, a s kamenem uvázaným kolem krku. Karna se na šaliu zamračil. Si nepřítel vydávající se za přítele, vyštěkal. Arjuni se nebojím, střednu se s ním a přemohu ho pouhou silou svých paží. Od tohoto rozhodnutí mě nikdo neodradí. Šalia opět posměšně promluvil. Až ti ostré šípy s opeřením skáněte probodají celé tělo, budeš své domýšlivosti litovat. Svou snahou porazit savěsáčího se podobáš dítěti na klíně svojí matky, které chce chtít slunce. Vyzýváš Ardžunu jako mladý jelen vyzývající zuřivého holva. Neudeř z pošetilosti holou rukou černou kobru. Nekřič na Ardžunu, jako žába, kvákající na velký mrak, z něhož proudí přívaly deště. Vyžváváš sebe chválu, dokud se nesetkáš s Arjunou a Kryšnou. Tak jako se šekal, žijící mezi zajíci, považuje za silného, dokud nepotká tygra. Říkej si, co chceš. Tvoji horu píchy brzy rozbíjí Ardžinovi šípy podobné hromoklínům. Karnův dech nabil podoby krátkých, těžkých vzdechů. Šaljova tyráda ho dopalovala. Přestože se madráský král přidal na Duriodanovu stranu, vypadalo to, že je ve skutečnosti věrný pán důvcům. Karna pevně sevřel svůj luk a ostře odpověděl. O králi, zásluhy ostatních dokáží rozeznat jen ti, co je sami mají. Jelikož žádné nevlastníš, nerozeznáš dobré od špatného. Jsem si plně vědom Arjunovi odvahy a znám také svoji sílu. Pán Dova Sinaj jsem vyzval proto, že dokonale znám svoji schopnost ho porazit. Jeho Gándíva, prapor s opicí a vozataj Kršna mohou poděsit bázlivé, ale pro mě jsou zdrojem radosti. Dnes mě uvidíš, jak jediným šípem srazím Arjunu i Krišnu. Budou se podobat dvěma perlám na šňůře. Dnes všichni poznají můj původ, ušlechtilost a sílu. Nezesměšňuj mě, ach ty pošetilí. Karna se přestal ovládat a začal na šaliu křičet. Jeho hněvivý hlas se rozléhal z kočáru, který jel po poli. Jsi zlomyslný a máš pochybný charakter. Jelikož máš strach, chválíš nepřítele. Nebo to má jiný důvod? Tak či tak, až zabij svoje nepřátele, zabij také tebe a všechny tvoje příbuzné. Narodil se z hříšné zemi a jsi podlý hříšník mezi k šatry. Nesnaž se mě vystrašit svými prázdnými slovy. Mohl bych zabít tisíc krišnů, a stovky, Arjunu! Drží jazyk za zuby, o synu hříšné země! Karna nepřestával šaliu urážet. Popsal Madras jako zemi obydlenou podřadnými a zvrhlými lidmi. Uváděl spousty lidových rčení nepřátel Madraku a tak špinil šaliu i jeho rodnou zemi. To, že se ho strýc pándovců, Snaží zbavit odvahy, ho nepřekvapilo, ale nebyl připraven to snášet. Pozdvihl Ky a řekl. O králi Madrasu, jestli tak to ještě jednou promluvíš, rozdrtím ti lebku. Dosud jsem to neučinil, jen z ústy k Durjodanovi. Jeď k Aržinovi. buď svět uslyší, že jsem zabil Dananjoju a Vásu Dévu, nebo že statečného Karnu zabili oni. Šalia Karnovi nevzrušeně připomněl Arjunovi hrdinské skutky, včetně události, kdy přemohl všechny kurovce i s Karnou. Karna mu odfrkl. Tvoje slova mě neovlivní, o muži se zlým záměrem. Strach ve mně neprobudíš. Jediné, čeho se obávám, je kletba bráhmanů. Karna věděl, že mu hrozí velké nebezpečí kvůli jedné dávné chybě. Uvědomil si, že by to mohlo znamenat jeho konec a řekl Šaliovi, jak před mnoha lety při lovu shodou okolností zabil bráhmanovu krávu. Bráhmana ho proklel slovy. Až budeš čelit svému nejhoršímu nepříteli, země pohltí kolo tvého kočáru. Potom tě zachvátí strach. O té, co Karna vylíčil onu příhodu, řekl. Přesto se nevrátím. Přijmu brámanovu kledbu, postavím se Arjunovi a srazím ho svými šípy. Ani slova mého vlastního učitele, vyrščená v hněvu, mě dnes nezastaví. Karna měl na mysli parašurámovu kledbu, že zapomene mantry pro vyvolání brahmástry v době, kdy ji bude nejvíce potřebovat. Nedbal však na obě prokletí a porušil Šaljovi, ať jede dál. Vše spočívá v rukách osudu. Vítězství ani porážka není nikdy a pro nikoho jistá. Pokud tak osud rozhodne, potom navzdory překážkám zvítězí. V opačném případě i přes sebevětší úsilí a lepší schopnosti v boji podlehne. Karna a Šalja se cestou na bojiště i nadále častovali urážkami. dena slyšel jejich zvýšené hlasy a přijel k ním. Se sepjatýma rukama prosil Šalju, aby Karnu nezastrašoval a Karnu žádal, a Šaljovi odpustí. Oba muži zmakli a ujížděli po poli. V dálce před sebou spatřili pádovské jednotky, které hrozivě nabývaly na velikosti.